Och så välkommen till Fira Sundström. Hallå där. Vi mm. ska tävla i gruillärkunskap. Ja. Vi. Då är första frågan, ja. vilken typ av grotta hitts gruillär den bäst i? Lam. Vår? Ja. Jag behöver inga alternativ. Nej, absolut inte. <laughs> Laminatgrotta. Laminatgrotta, det är alldeles riktigt. Ja. Och du får tio poäng. Ja, sen skulle jag undra också ifall du kan svara på gruillär. Det serveras bäst när, enligt ordspråket. När som helst. När som helst. Allt är så riktigt. Tambo ritu i Baraab. Tambo ritu, tambo ritu, tambo ritu i Baraab. Den första chansen. Hej och välkomna till aftonkasten. Vi? Hallå, Hallo, hallo. Frida Jens och Jon. Här är vi kommunisten, republikanen och feministen. Ro royalisten. Ja, det då att ja. <laughs> ja, jag republikaner mot. Jag vet inte, jag har precis förändrats till det. Jag tänkte faktiskt prata om det hur vida hur mycket ja. royalist jag kan liksom vara. Republikaner är republikaner de är emot de är, Ja ja, jag precis motsatsen. Det var en norm ja. metamorfos. Ja. Jag, jag jag vill prata om det med med mig då om mig, Jag har en inledning bara. När ja. ja. vi så vi har sån lust att ja. ja. jag kör. Vi, vi försöker väcka livet i det här gamla liket helt enkelt. Mm. vi har inte spelat in på ett två och halvt år. En lögn. Vi spelade in, men det var att det klipptes aldrig. Nej, det blev aldrig klart. Det, det, det var inte meningen, tror jag. Nej. Jag minns inte riktigt vad vi pratade om då, Nej. men jag tror inte vi kommer sakna det. Nej, Nej. jag, jag saknar alltså. inte. Jag har ingen aning om vad vi pratade om. Nej. Men, men så är det. Det har ju hänt jättemycket på två och ett halvt år. Vi har badat vid livskriser och vi har byggt en teater. Mm. Tillsammans. Det är otroligt vad som faktiskt har hänt på de här på de här du är två inte förlovad femtora. längre? Nej, eh, det är en sak som hänt. Jag var ju förlovad här i sist, sista programmet. Pratade ju om, eh, hette ju stripptidsregissören. Vi återlivade det minnet här nu innan. Och, eh, om stripporna på Chatt Norhars brist på dramaturgi. Då var det min dåvaran fest med. Men nu har jag ingen fest med. Nu är jag själv i livet. Ja, det är en fast punkt vi kommer ha här i Aftoncasten framöver. Jens singelliv. men ska jag berätta om de snåriga singellivet och de fallgropar ja. och, som man utsätts för. Vi satt och kikade på en eh, precis innan här. Eh, uh -huh. En flirt på Russell. Ja, alltså, oklart om det är en flirt, flö, flirt Om det är en flört, men jag upplever det. Eller jag, det, det? Ja, ja, ja, jag skulle vilja påstå att jag vid det här laget fått ganska bra eh, instinkter vad det gäller den här var, ja, tonen. Ja, liksom. det var jättemycket sådana här smileys eller mooties. Ja, är, de är förädiska skulle jag säga, ja, det, det kan, behöver inte innebära någonting men jag upplever att det kan vara det mm. de här äh, äh, smilisarna som skrattar och gråter på samma gång, de överanvänds framförallt på senare tid mm. jag tycker att de är en, en ny ja, det, det, ja. om man jämför med vad som har hänt på de här två och ett halvt åren som vi spelade in sist. För två och ett halvt år sedan så fanns det inga gråtande skrattsmileys i rotation. Det inte det. Nej, det är Nej, nej, nej, nej. Helt, helt, helt otänkbart. Nu finns det ju till med krål. Mycket av de här aporna som håller för ögonen nice. också. Nej, det, nej, nej, nej. Det, det, det, <laughs> det fanns inte. Fars, det är lite farsch gest på ja. något sätt. Oh, oh. Nej, ha. nu har pappa gått i kaplet igen. <laughs> Men, oh. eh, Men Frida, jag eh, tänkte ja, fråga eh, Nu har det gått jätte, tre år sedan Ungefär sedan tusenlappen Ja precis, jag, ja, det, jag hade tänkt upp det Det har inte hänt någonting för, Alltså för er som inte vet Berätta kort om ja, den här tusenlappen då, jag var på hemköp med Doris För tre år sedan då. Och när jag skulle betala, jag stod i kassan så, så ser jag nere vid min fot Att det ligger en tusenlapp Hopvikt fyra gånger och då ställde jag mig snabbt på den, satte min fot och sen böjde mig ner snabbt och tog upp den och stoppade den i fickan. Och sen när jag skulle gå... Så vilken seger ja, i, det var... i livet. Ja, ingenting är som så... hitta pengar men ännu bättre är att vinna pengar. Jag kan, jag kan till med vinna en krona, liksom. det är lika härligt. Men... men då... Och sen när jag skulle gå till banken och... För det var ingen affär som ville ta emot för en tusenlapp det finns inte så många som vill ta emot, även för tre år sedan då. Då... då blev ju banken jättemisstänksam och... Och gick undan och så han är där stod och gick iväg och snackade med någon och pekar på mig och så Och så kom någon tillbaka på att och bara "Var har du fått den här ifrån?" Ett misstänksamma så Jag har hittat den på hemköp. Och då sa de att de inte visste om den var falsk eller inte. Så då fick jag sa de till mig så här: ah, du får skicka in den till Riksbanken. Vad det, det eller?" Ja, tror det. Det heter så eller mm. Riksbanken. Ja, så fick jag en jo, så hade gå in på nätet och hämta ner en blankett. Så gjorde det och skickade in den. Och sen har jag inte hört någonting. Det, det är ju, en, det, jag tycker det är barockt faktiskt. Det är en rätt skandal. Ja, ja, det, ja. Men, det är, det är har, har de inte bytt tusenlapp sedan dess också? Nej, men det är på G nu, väl? De nya sedlarna Jag måste skilja, jag måste höra av mig. Ja. Nej. Fast du har ju inget kvitto, du har ingenting. Nej, jag har ju inte det. Du har bara en historia om det. <laughs> ja. alltså, du är bara en galen kvinna <laughs> som ringer och, ringer och säger att jag skickade en tusenlapp på brev till er. Kan jag få tillbaka Tänk det? om det där går till domstol och så tvingas de lyssna på bevismaterialet. Det enda som finns Aa. är det här. Ja. Daterat. Jag ja. har det... pratat om det ja. under många avsnitt. Jag tror ändå det skulle du anse som en ganska trovärdig källa. Även om det är liksom inget... Jag tror att rätten skulle gå på min linje där. Mm. Att det här är sant. Rättegångskostnaderna skulle nog överföra ja, en skugga. De. Eventuell okay. Vinst. Okay, alltså, om det inte är en falsk tusanapp, då skulle jag få 900 kronor. För det kostar 100 spänn att få den kollad. liksom Får du betala 100 kronor? om, om Nej, det, om det, det är får fast. jag inte. Nej. Men det fanns, det fanns alltså liksom en rutin för det här. Mm. Ja, ja. Men den, jag, jag, alltså, vi ska inte stanna för länge på det här ämnet, men jag kan inte för mitt liv begripa att rutinen skulle gå till på det sättet att man skickar in en, en, en, en tusenlapp <laughs> med ett brev, bara sådär. Och skriver du liksom en liten note, hej, jag fyller det här är jag är min... jag ju i de här uppgifterna och sen är det för mig att jag faktiskt lade det lite toalettpapper och så, för det ska man ju göra, liksom. Ja, du, fyll, du formulär du fyllde mm. i ja. av någon slag. Ja, precis. Där du fyllde i ditt namn. Ja men liksom man lägger ju så att det inte det man kan titta om man håller upp brevet mot ljus, ljuset liksom då kan man säga. Ja, ja, okay. Det är inte då så här rutin, rutin som Riksbanken har. Nej utan det är ju allmän rutin liksom. Ja, men ni vet så här <skratt> <skratt> Vänta lite. Okej okay, så det var ingen rutin för att lämna in en lapp utan det här var dina privata rutiner för att skicka pengar via posten. <skratt> Toalettpapper. Nej men inte det var ju min egen men ni vet man skickar när man var liten för då kunde du brev hålla upp kuvertet om farmor kanske skickar en tia till er. Jon du som gammal brevbärare måste ju ändå ta illa vid dig vid tanke på att din kår skulle sno pengar ur ja, brev. Ja, jag måste säga att jag tar lite illa vid mig. Och jag måste säga en till grej. Liket lever. Helt uppenbart. Mm. Nu är vi igång. Mm. Nu kommer ingen. Tamburito i bara vann. Tamburito Tamburito Tamburito i barman. Fernando, Fernando Jag dansar som i rus. Ja, det är ju Solala som är eh, vi, det, vi kommer ganska självgott eh, Nu ser jag Att mm. jag är också Självgod i det då vi, det, vi, det kommer bara vara Solala det Ja det... vi, verkligen, helt skamlöst kommer vi Enbart att spela Men det så har väl alltid music. varit det Jo mm. men på något sätt nu känns det som att, ah. eh, känns, i och med att Ja Det kan man det kan ju ta upp lite. Liksom, den har, bollen har ju rullat vidare Under ah, två oj, oj, oj. och halvt åren Uh, vi har ju turnerat Vi har ju släppt en skiva Jag är med i en, en, en sångtrio som heter Surala För er som inte vet om Det är den, det är den musiken som vi hör här emellan Snickersnacket uh, Det har gått jättebra för oss Vi är väldigt, väldigt kul Och jag kan nu Jag, tycker, jag tar tillfället i akt att, uh, att outa att vi är i Kontakt. vi är i, i process mot att eventuellt och det är verkligen i det här läget, är otroligt eventuellt vara med i Melodifestivalen Ja, vad mm. smittande är... Är det, är det, Har ni bara skrivit en låt själva? Som Nej, är... tack för den frågan mm. <laughs> Nej, så är det ju inte Nej. utan vi gjorde slag i saken på en dröm som vi har haft i flera år, när vi har snackat om när vi har pratat om det här och börjat skriva i vår egen musik, vi har ju bara covers då hit nu så bara, vem skulle, vem skulle vilja skriva musik med? Vem skulle skriva låtar åt oss? Och då har vi haft en person som bara, ja, han. Åh, oh, herregud. Och så fick vi för oss så här, men ska vi inte satsa på att vara med i han Festivalen? Det hade det varit kul. Och då, jo, en dag så gjorde vi det bara. Nu gör vi det, nu hör vi av oss. Och eh, den här personen, jag, jag märker nu hur jag håller på. Ja, det är jättebra, ja, jättebra. Ja, jag, jag vet om det jag är, men jag tycker ändå att det den, är jättespännande. Den här personen eh, svarade direkt. Ja. Eh, och var superpå och bjöd hem hos på fika. Och vi brukade eh, faktiskt befinna oss i Stockholm just då. Mm. Två dagar senare så sitter vi där på fika, hemma hos Bengt Palmers. Det är nog många som inte vet vem det är. <laughs> <Ja>. så. <laughs> så, <laughs> Palmers. Ja. Paus för applåder. Ja. <laughs> <laughs> no, Okej, okay. för er som inte vet vem Palmers, otroligt nog, om ni inte vet vem Bengt Palmers är. Det är alltså mannen bakom Michelangelo. Ja. Och många av Björn Schiffs, han har haft ett nära samarbete med Björk. Schiffs. Han har skrivit uh, musikalens bök. Han har gjort all musik till, all, till sällskapsresan. -filmen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Där har jag en fråga. Är det han som har gjort uh, <skratt> Nej, det är inte han. Det är inte han. <skratt> uh, Jönsson-liga? Mm. Nej, det är det inte. Han kan ju ta själv för, för, för allt <skratt> det. Men Ja, det är, ju, det är ju fantastiskt. Och han är i, i tagen här nu att skriva. Eh, inte ett, utan faktiskt två låtar eh, till oss. Som vi ännu inte har hört den. Två? Det ja, han, eh, han fick filing på en, en, en idé på en tillåt. Så han ska eh, köra två här. Så det, vi ska skicka in båda dem. Men är det okej okay att du så här pratar om det här? Det är inte så att det är hemligt liksom? Nej. Nej. nej alltså det vad skö, är det vad skönt. Låten Ja, ah, nej det får vi inte... Är, om den skulle bli... Krister, om, om du hör det här Björkman... Slappna, åt, ja, visst, ja, för fan, slappna ja, av, Krister. Slappna av. Ta det lugnt. Men jag ser verkligen fram emot att få sitta i min soffa- och se när Solala sitter i green room. Ja, jag vill se Bengts ansikte. Jag, alltså, Olle och, jag och Anders och jag- har snackat så mycket om den- det, det ögonblicket- när, när kameran panorerar ja, över till Bengt. Och bidrag nummer fem. Solala med la. Och textmusik, Palmers oh. Och så ser man hans smil, hans stora smil när han sitter där själv. Det är alltid yeah. så att du är fem stycken, men han sitter själv mm. i green room och vinkar lite för Och bara känner att oh. jag är tillbaka. Oh. Oh. Jag tänker lite så här. En lite sne, snett leende och en värdig liten nick. Ja. ja, ja jag är här igen. <laughs> ja. ja, precis kommer nog precis med dit tror jag. Ja, jag ser det. I mm. en, mm. en, en, mm. en proper och trevlig kostym. Ja. Jag tror så han kommer ha vit vit, vit, vit, vit, vit, vit. Vit, vit, kostym. Ja, jag får för mig det. Ljus. Ja, men ljusa färger. Ja, men ljusa. Jag tror jag mm. kanske jag kanske inte har slips. Bara så här lite löst uppknätthjorta ja. liksom. För att han är Kans... en skugga. Cool ja, precis. Kanske fluga. Ja. Härligt. Mm. Jag tror att ja, för Vi vet ju man är så bängt ändå 65 nu. Jo. Har man fluga då, det blir inte hipste fluga. Nej, jag vet men det är ändå. Han är tillbaks liksom. Ja, du tänker så. Mm. Han han bängtröck ju pipa. Gör han självklart. Ja. Alltså när vi var hemma hos honom han bete på bulle och kaffe och vi satt och pratade vi ägnade en stor stund åt att stryka varandras egon mm. vi talade oss varma det? Ah. Nej, men vi pratade om liksom Bengt, alltså det du har gjort, det är fantastiskt alltså vi älskar ju din musik och men det gör inte hans ego när han inte var med det är, ju, för det är med. Nej. Det var inget förljugat i detta nej. utan det var helt sanning men det var ändå så Va, men vad sa han då? Var han liksom... Jaha, men jag tog som exempel, det finns en låt som, jag, eh, som är från Sällskapsrisan 2 Den kommer här Den här låten är Det bästa jag vet det, det, det, och jag tog upp det här som exempel. Det är en liten, då, Ni känner säkert igen det, men det är en dålig. Och han var så. här. Alltså, det är helt sjukt att, att du kan att du kommer ihåg den här den här lilla liksom snutten och jag bara jag lyssnar på den varje dag. Oh. Tog in oh. det kanske. Men oh. det, ja, den är helt underbar. Ni connectar där, liksom. Ja. Och han sen ägnade sig åt att stryka vårt ego och. och oh, hur lätt. Äh, det, hur lätt. Ja, det, jo, det men han han rätt det bra för att han sa han sa när jag fick det här, när det här vi skrev ett mejl till honom och då hade han inte känt till oss innan faktiskt, gjorde han inte. utan han eh, gick in och lyssnade på oss på Youtube-kanalen och eh, på Spotify och, eh, och sa så såhär ja killa, när jag fick det här mejl så tänkte jag här ja so och ja, han, han gjorde den här tåbkopplingen då till Solola eh, och tänkte att ja, men det här är några trötta gymnasister som sitter med någon flöjt och någon och spelar Taube-covers lite trött liksom men så gick jag in och det var, det var ju fantastiskt vilken, vi, alltså, vilken kvalitet ni har ju verkligen koll på det ni gör och, och så bla bla bla, bla. så vi, han, han gick in med låga förväntningar som vi tydligen mm. vände ja, vi, jag kommer hålla, vi kommer hålla er uppdaterade kring detta ja, det här är, det här är en, en fast punkt nu som jag skulle vilja ha månadens uttryck med Solala för ni har, ju, ni har ju umgått så otroligt mycket och på turné Och har i princip eh, Det är nästan som en e Eget språk mm. det, är en, det är en mycket bra punkt eh, det, det är myntas uttryck hela tiden ja. Som är mer eller mindre gångbara för gemene man Här kommer den eh, Den fasta punkten Nej, det såg den inte Vad har du på Ja, det var Ja, det men, jag tror att det var ja, gråttgrujär mm. mm. Gråttgrujär ja. ehm, Nu kommer den Veckans uttryck med Solala Okej okay, eh, Jag ska ta upp en, en, en, en, ett uttryck Som jag gärna skulle vilja Etablera för jag tycker att det är väldigt bra mm, Det är Nämligen att bröda mm. Att bröda Det är alltså att kissa Ah. Och det här kom sig ifrån vi, När vi är ute på turné Och så lever vi Eller annars också på säga, Så lever vi väldigt tätt in på varandra Ofta delar vi hotellrum Och vi bor efter vänner Och då sover vi liksom i ett stort rum Det ska duscha så det ska gå på toa Och vi går ofta på toa liksom, ja, tillsammans Som ah. ett gäng tjejer Så eh, håller någon på med något annat Men någon annan går och kissar Och det, det, det har kommit sig ja, Och inte, inte sällan heller så är det ju den morgonen efter de konserter vi kanske vill inte ha kalasat och sådär eh, för de som är äckelmagare ska hoppa fram lite här eh, det är inte så farligt men ni vet när man kissar ibland så kan kisset ta ganska dista det, det är inte doft av bröd alltså en mm. brödig tjock liksom, mm. eh, doft som det här gula liksom som, eh, mycket omami ja, <laughs> mycket midrange <umami>, mycket <laughs> midrange <laughs> eh, så, som verkligen så här, kan fylla en kvalmig brödig doft. Och, jätteäckligt. Och det här, ja, det är jätteäckligt. Varmt också. Mm, ja, jättevarmt. Man kan mm. se. Man kan ja, det är ångan. Döf, ja. döftra. döftra. är en annan, en annan också. Ja, det kan komma med det. Man säger inte dofterna utan man säger döftra. Och döftra är inte dofterna. Det är två för mm. en här första grejen Utan det är just när någonting luktar så här tungt Alltså ja. mm. <skratt> Alltså Morgonkiss kan man, morgon, starkt, liksom. morgon kan ja. man också mm. eh, Då kan vi verkligen prata om det, efter det. Så att bröda är helt enkelt numera att kissa Vilket kan vara ganska käkt ibland ja. det är Lite finare i samband kan man säga ursäkta jag måste gå bröda <laughs> eh, Då vet inte folk vad det är men vi vet precis vad det är Tamburito i bara ja. va Tamburito Ja. Nej men för det vill jag prata lite om nu när vi skulle göra det här igen så, så kände jag sån här eftersom vi kallar oss då så här, jag kallar mig feministen och du är royalister och du är kommunisten så kände jag så här men jag har ingenting, jag, har, jag tycker ingenting, jag har inga åsikter för att jag kan liksom känna att det har gått lite här perioder att jag går, jag liksom går ner i åsikteri, jag, jag går ner i Dvala, Så jag, jag har, ingen, jag har liksom ingen, inga politiska åsikter egentligen Fattar ni vad jag menar? Mm. För du ja, med att man blir så här, man blir, loj. Man, blir, loj. Lite av. Man, blir ja. man är en avtrubbar version av sig själv. För, för tänk, när, när vi började med morgonkasten så då var, jag, då var jag på topp där, liksom. mm. Tyckte det var så himla härligt. Så nu är jag lite rädd när vi skulle börja igen för att känna så här, men oh, jag är så loj. Jag bryter, tycker ju ingenting. Liksom. Men, alltså, men du tycker jag ändå, det kommer ändå fram. Jo. Jag tror att det kanske bara har ändrat den bilden jo. av sig själv. Ja, precis. Men du kan ju fortfarande blåsa upp. Ja bara precis. så ja. gjorde du ju det. King. Ja. Vad var det då? Ja, men då var det det här med äh, att folk tog sig rätten att uttrycka... Ha, precis, Hassaro. Ja. Mm. Mm. Fortsätt här. Du jävlar, var det Du har lyssnat på den här podden, jag har också lyssnat på den, Hassaro. Vad heter den? Äh... Fan, vi minns. Fallen, mm, faller vi min sig. Ja just det. Ja. Ja, men och då då var ju just... gubbig podd alltså. Ja jättegubbig. Mm. Men ändå så jag gillar såna här kriminal och höra såna här gamla pensionerade mm. men jag ska ju Leif och så där. Och då men då, då irriterar mig på att Hazaro, som är någon slags programledare för det där då att han tar sig rätten att säg om de här offren då, de här som har blivit mördade, och ja, mördade kanske inte ingår i det där. som jag ska komma till, men, men de som, nej men typ så, här, ja men eller våldtagen är utsatt för något brott, att man tar sig rätt att bestämma och säga så här att den människan har fått sitt liv förstört i det här, i det här exemplet då, att det tycker jag är så här, det jag är problematiskt har man, det kanske det inte alls ser, det vet man ju inte, det kanske är så, ja, jag blir brutalt misshandlad eller våldtagen men jag jag lever gott nu och har kommit över det mm, ja, men om de alla andra program, för det var ett program mm. det var, för då var det just en, en tjej som hade bit våldtagen mm. och han höll på väldigt länge och pratade om hur, hur oerhört förstört hennes liv var utan att mm. riktigt ja, man fick inte känsla om att ja, men, har du kollat det med henne? Nej, det var var det bara... jag tror det är hans ja. tolkning per automatik. Ja, ah, ah, precis. Har nej, men jag, jag har lyssnat på kanske sex avsnitt. Det kanske inte var... Jag vet, det är möjligt att han bara gjorde en gång, men ändå. Nej, nej men jag känner igen ah. det här, det här beteendet gjorde... ah. hos Satsa. Ah, ja, men och lite TV3 är det också. Så här, mm. Att man ska göra lite mer dramatik av det. Men jag tycker det också... Man får kolla källan då. Jag har ju pratat med en våldtagna och hennes liv är förstört. Då är det okej. Okay. Men ofta ser du inte det, att Man tar sig bara rätten och... Och bestämmer det värsta man kan vara med om. Eller just våldtäkt är ju jättemycket så. Att mm, men du har ju en, det måste jag säga, jag, jag, du har en... Du går i bräschen för ett tänk. Som jag är väldigt imponerad mm. av. Det, det, det, är en, det är en vidsynt och uh, avancerad tanke. Som jag, Den kräver inte bara två utan fler tankar på samma gång oh, oh ja, absolut. Vilket de, nu, nu kommer människor faktiskt in här. Vilket många människor inte har förmåga till. Nej. Eh, men just detta. när Du, mm. du, du, du har sagt... Ja, nu parafraserar jag dig här. Ja. Bara för att kicka igång. Samtalet att just vad det gäller våldtäkt, att våldtäktsoffer mm. att deras liv just skulle vara helt förstörda för alltid på grund av detta. Mm. Och det är ju liksom, en gängse sanning som man, som, man, som man använder sig av. Och det, det är väl inte, den är inte tagen ur luften vill jag ju säga. Men Just det faktum att, att man talar i termer som att hon, hon kommer aldrig bli hel igen. Nej, Det har tagits ifrån henne ja. någonting som är så fruktansvärt. Mm. Och då, då brukar du säga... Sen, vad vad, vad brukar du säga? Eh, ja, jag brukar säga... Jag vet inte riktigt, men nu så, jag tänker jag så här. Att, det kanske är så här vår hederskultur. Heder, kultur, heder, kultur. Att, att vi det finns en sån om... Menar, det kan ju till och med räcka att en tjej ligger med någon så är hennes liv förstört, liksom. Om man bara... Ja, till exempel mödomshinnan och allt sånt historiskt... Så finns allt så här, Det finns ju något att ta. det, finns, jo, jo, det är det där som man brukar prata om. Det finns något att ta, det finns något att förstöra. men hos män så finns det ju inte det då. Men då kan man fråga sig, men vad är det som finns att ta? Det kanske är så att man inte alls... Antagligen finns det ju inget, liksom, men det är ju vår kultur. Är vår, liksom, ja, man kan säga att det är vår, vår hederskultur, tycker jag. Mm. Även om vi inte på något sätt säger att det är, inte är allvarligt att bli våldtagen och sådär. Men att det finns ändå... Så här, just att någon annan bestämmer att... Men är, är, är, det är man kan vara ja, precis. Med, tycker jag, man kan ställa sig frågan så här, är, är det, men är det verkligen så? Har alla som någon gång har blivit våldtagna, är alla överens om det? Att nu jag kan alla aldrig bli hel igen, mitt liv är förstört. Mm. För vad är det också att, bli, med att leva ju blir bli lite förstörd, tycker jag. Mm. Ja, men alla misshandlar, alla eh, kränkningar av en annans liksom, integritet, är ju, mm. det är just kränkningar ju... Mm. Men det finns väl något bekymmer med just de här exemplen att kränkningen i någon mening fortsätter. Ja, precis. Att jag definierar hur, hur du är helt förstörd. Ha. Nej, inte helt jorden. Ja, men precis. Det, det, det finaste du har, har tagits ifrån dig Ja, precis. Dig. Jag kommer aldrig se på dig Nej. på samma sätt. <laughs> Nej, precis Nej. Och men det är jag, bara för en stackars elak det, det var en jävel som gjorde det här och stackars dig. Ja, men precis, den där, liksom, återigen om jag upprepar det här: liksom, att den här kvinnan, kvinnan då aldrig har liksom, makten över sin, ja, men, sin kropp och sitt liv egentligen. Liksom. Mm. Det har, och liksom, men ändå, det, det, det, det finns kvar där liksom. Så, så jag tänker, om man tänker på andra kulturer som är mycket, mycket värre då vad det gäller så här, med hur kvinnor har det, så har vi ändå det också lite i oss. Mm. Jag tror säkert att man själv också, jag vet inte hur man, jag har aldrig träffat någon, med, eller har jag har träffat någon som har blivit våldtagen? Som jag vet, som har sagt det till mig. Då ska vi ha den här personen, det är <laughs> nämligen... <laughs> nej, nej men det, för det är ju också så här ett problem att man, de, eh, eller jag vet inte om jag, jag har nog aldrig pratat med någon som har våldtagit heller. Det träffar man ju nästan mer sällan. Mm. upplever eller så här, de här, det är ju en allmän debatt så här, vilka är de här mm. Att man, hör, man hör aldrig om dem. Nej. Man hör aldrig eh... Nej, de berättar ju aldrig några historier själva heller liksom. De skriver precis. aldrig böcker om det eller. Det är faktiskt. ju alltid alltid då de, alltså, finns ju massa så här ja, men jag mm. blir våldtagen liksom. Ja. Mm. Men jag, jag, kan, jag, måste tänka, jag, jag vet ingen som jag har träffat som Eller jo jag känner faktiskt en, men henne så träffat men hon då har blivit våldtagen då. Så här. Det var lite mer så här överfallsvåldtäkt då. Ja, för det är ju de som det, det är egentligen mystifieras så mycket kring. Det är där, mm. där mediala intresset är ju överfall. överfall. Ja, just det. Ja, precis. Inte alls lika ja. roligt när det händer hemma. Men, men då, kan man, då kan man också tänka just de där. De då som, eftersom de, de som så att säga, inte har blivit våldtagna och hela tiden ska berätta för de våldtagna att deras liv är förstörda. Så måste ju de också försvinna bort då det ingår ju det, liksom, att de kan ta på liksom, pssst, bort mig, förutom de som kanske bekräftar bilden av att oh, mitt liv är förstört liksom. mm. men jag tror att det är faktiskt också vad människa, att vara människa, även om hur mycket hemskt man är utsätts för så är det lite så här att man, man kan inte leva i det, att alltså, mitt liv är förstört det funkar ju inte så liksom. Hur tänker vi brotts. Vi går in i juridiken här då. Ja, oh, vårt ämne där vi alla är hetska. <laughs> <Ja. laughs> Hagamannen. Mm. är ju på väg, eller har redan, jag vet inte. Det har varit mycket snack kring det en person som är våldtaget, då våldtaget i, i alla fall de kända fallen mm. uppe i, Umeå. i Umeå. Mm. Eh, och eh, nu är han på väg att släppas ut. Han är fri Ja just det. Va, va... Nej, men, va, va, jag vet, vad finns det att tycka om det? Jag skulle vilja säga att. Eh... Jag, jag kan slänga in några. Ja, okay. eh, det, <laughs> ja. det, det är ju för jävligt. skulle man ja. kunna säga? Och jag tycker eh, det här gäller som kan säga mycket saker. Vad det gäller samhällsstyrning. Att <här> vi som medborgare kan ofta ta oss en väldig rätt att eh, tycka och anse oss vara, eh, ha bestämmande rätt i frågor som jag menar på vi inte alls borde ha eh, som till exempel en sån sak som i, i längd på straff Mm. det ska folk verkligen ha rätt att tycka om mm. och jag har en, en god vän, Markus Gustafsson som lyssnar på mm. det här, som är lärare och vad, vad är det, skolan? Eh, har han blir en politisk fråga där varenda fan och hans moster ska ha åsikter om hur skolan ska skötas mm. vilken utbildningslängd vi ska ha vilken betyg eller inte, från vilken ålder och där kan jag känna så här: men herregud det finns människor som utbildar dig det här det finns de som är lärare, de som driver, som, som kan de här frågorna. Varför ska jag ha åsikter om det här? Alltså, jag kan ha åsikter, men varför ska liksom de tas på ett sånt allvar? Precis som, jag kan tycka det är samma sak i det här. Vi har ett rättssystem. Mm. De har satt en, en, en strafflängd och de, har, och de bedömer att den här personen eh, om han är fri, villkorligt frigiven eller vad det nu kan vara ja, att han är det det, det är rimlig, tycker jag det är en rimlig tanke helt enkelt ett stort tilltro på ja, rättssystemet eh, vad säger du för det ja äh, jo men det, jag håller med men man får väl alltid tycka liksom ja, det är man får, det man får men men man absolut men jag kan också, för, jag, för jag tycker också det för att om, om, alltså, om... Ja, men om vi skulle vara, det är klart att vi ska ha en rättsstat som styr över hur långa straff och liksom hur man ska i, i, i rättegångar och sånt. kan inte folk göra det allmänhet och skulle ju folk bli skjutna överallt. Liksom. Mm. Men eh, vad skulle jag säga nu? Jo, men jag kan ändå tycka att, att det kan vara, man kan ändå ha ett kritiskt kritiskt liksom, förhållningssätt till det. Liksom. Det finns ju massor med domar och, och liksom, prioritat som kommer utifrån en kritik och en... Liksom en Mm. En, en, fast det här med just ja, det, det är rätt. Alltså mitt argument kanske faller lite alltså om, man, om man drar slutet brett det är klart att vi måste kunna tycka saker men jag menar lite så här att en sån sak om hur långa straffen ska vara, där upplever jag att där finns det nog instanser som kan hantera mm. den saken mm. bättre än en mm. arg pöbel vilket ja, vi precis. ofta är när vi samlas i de här sammanhangen och jag kan tycka att Ja, upplever de att han ska släppas så absolut. Jag tror inte att om straffet har varit längre för våldtäkt att han hade våldtaget färre. Men det har väl varit nu, att det är... men den här diskussionen har varit att han har rätt att flytta hem då till Umeå att han får vistas där. Det väl jo, det har varit. Måste, alltså, såhär, men det har, väl, har ju varit också så här ja, hur ska man göra? Jag kan inte alla regler omkring det men det är en rättsstat och då jo, det är han kan, och... ja, ja, han har ju avtjänat mm. sitt straff. Mm. För att det är så, motsatsen skulle mm. ju vara läskigare. Mm. Att mm. tänka att liksom, en gång dömd för någonting så, nej men då är du inte längre en människa i, i lagens mm. bemärkelse. Men, det också, men... alltså, i, i, att i straff att det eh, finns två parametrar? Dels det ena att helt enkelt att hålla Hålla samhället tryckt. Mm. Alltså ja, men den här personen måste tas bort från samhället just nu för att eh, under en viss period eh, med en sorts bedömning. Och den andra är ju också då. <tryck> eh, ja, men en, en, en äldre idé om ja, helt enkelt, en sorts hämnd det, ja, Veddelingen ja, mm. exakt. Eh, så. Och hämnd eh, är ju så här värdeladat på ett annat sätt än vd mm. känns mm. Mm. Men ändå är det på något sätt lite, lite samma sak. Mm. Ja. Men det är ju jätteviktigt. Och, ja, mm. eh, ja, men precis. Och det är väl där eh, och rimligtvis får man väl tänka tänker jag då att amen, all, eller väldigt många i alla fall eh, människor tror jag kan tänka sig att amen, om mitt barn eller om någon i min närhet blir mördad så, så kan jag tänka mig att och och då döda man... den andra mm. personen. Eh, och, och, därmed, och ändå inte vara för dödsstraff så att säga. Mm. Att eh, den drabbades eller anhöriges eh, mm. ja, att, eh, rättvise känsla, inte per definition, måste vara rättsstatens. Nej, Nej det men är det därför är därför inte de ska dela ut straffet. Ja, det är precis därför. Nej, men jag tycker att eh, är man frisläppt så måste man ju också vara det. Ja. Annars, så, annars så blir det ju väldigt konstigt och han kommer ju nog få det tufft ändå jag, jag tycker inte synd om honom, det är inte det jag säger men eh, att han skulle kunna få flytta tillbaka till, till Umeå Men precis, eh, vill han vara där ja, liksom. att, om han skulle vilja det, det, skulle, det låter ju konstigt att parker liksom ja, mm. gå gamla nivå <laughs> här var det Det var tid men det. han har väl sin familj där han har ju barn och sådär så, där, så. Jo men de kan väl flytta också kanske. Ja det får göra. de göra Har inte de gjort det redan Det måste vara tufft att, att, att vara familjen så. Ja. ja men jag känner igen dig Ja men du var min man Haga man ja. Ja, ja. Oh. Om du lyssnar Haga mannen så kan du vara. Ja, klargöra hur du, typ, Vi vet ju inte allt helt enkelt Nej vi vet faktiskt Nej. inte riktigt Men jag tror inte Jag har också tips Haga flytta från Umeå oh. Det kommer inte bli kul där Nej det tror inte jag heller Fernando, Fernandito Jag dansar som i rus Ditt hemland, Stamburgito I Panamans glädje lus Fernando, Fernandito gör ni. Ja men nu är mm. vi igång jag har, en till, jag har en fast punkt här mm. till eh, Och det är att vi ska betygsätta eh, orka företeelser mm -hmm. Och eh, veckans betygsättande är jag kommer inte på ett bättre namn senast mm. det här. här. kan betygsättande är kulturformer. Aha! Så ni ska, ska få sätta betyg på 1 till fem olika mm. kulturformer. Älskar miniformulär. Det här är ja. min typ av... Absolut. Ett till fem eller? Det. det här är jättebra det här. Mm. Ja. Vi börjar med eh, konst. Och då tänker jag målad mm. konst. Mm. Jätte... Okej. Okay. Mm. Konst. Jättebrett. Mm. <laughs> målad konst. Alltså tavlor. Ja. Uh, oh, oh, jag ska börja. 1 uh, till 5. Hur den, hur den funkar. 3. 3 av 5, säger du. Mm. Alltså, det här är ju på något sätt så här: så kicka mitt, mitt, mitt, mitt på något sätt intellektuella och konstnärliga samvete igång. Mm. Att, jag, att, jag, vill, att, att jag, jag vill sätta högre för att framstå som en bättre person. Ja. Men det ska jag lägga ner ja. omöjdelbart. Ja, det har ingen plats i det här sammanhanget. Och säger att målad konst det är, jag sätter två. Oh. Modigt. Mm. Det, det jag att jag är ja, lite no. modigt. Ja, alltså, jag, jag ska inte stanna på det här för länge. Faktum är att jag får inte ut jättemycket av det. Jag kan se på ett tal om att man pratar om det. är mm. väldigt vackert. Ibland till och med går på museum. Och, men jag känner mm. att jag gör det för av plikt. Mm. Alltså, så här, nej, det, ja. Vad får jag egentligen ut av mm. det här? Inte så mycket. Inte mycket. Nej, men du, nej, det är klart att du tänker på så här: målar konst. Ja, precis. Alltså, hur länge kan jag stå nej, det? Det, det med, så här: så här, som en. <kört> Nej, men det är en annan det är egentligen ja. en annan sak mm. eh, jag säga, en att du du, du njuter ju inte av den här kon åt ju inte konsten vi, vi en ja. tre och ja. en två helt mm. enkelt. Mm. Eh, nästa konstform skulpturer jag packar upp det jag, tar, jag säger tre <skulpturer> ja. den är fan bättre jag, jag kan jag kan njuta mer av lite <skulpturer> uppena <skulpturer> jag tycker det är, är maffit <skulpturer> jag jag såg jag, jag, jag, jag, jag det tre på eh, målad konst så, så får jag nog sätta en två här då. Men den är okej liksom. Ja. Det är den. bältespännarna. Ja. I bältespänna parker. Det är fantastisk Jag har aldrig, aldrig tänkt på det Nej, men det är Nej, jag, jag, jag undrar jag ger en etta faktiskt. Men, oj. Ja, jag går ner för jag tänker kommer komma någon mer, jag måste ja, bok, Alla kan inte få femor. Mm. Performance. Fem. Fem? Va? fem? Vad fan håller du på med? Du tycker, fem, fem? Du tycker inte alls jo, jo, på det. Nej, men fem. jag tycker inte vad jag tycker. Jag är glad att den, att den kommer med. Jag hoppas du har en annan också. som är. <skratt> <skratt> så att jag får den. Nej, men jag tycker faktiskt performance oftast är så här, bara Helt obskrivet, jättekonstigt. Men det är så, just därför. Det är så, det är bara, det är så fritt. <skratt> det är väldigt stort. Det är stort och ja. fritt. Och det kan ju faktiskt vara, eh, <skratt> alltså det kan, det kan man, man, vet, man vet verkligen inte vad man får. En målad konst, du vet vad du får. Den får tre. För du det Aha. Jag tycker samtidigt att performance eh, är en konst som drar till sig mycket tveksamma människor. för Jag, jag vill säga så, alltså, jag ger den fem också för att den kan vara så kort. Mm. Att den är så här, ja, det kan vara i tio <coughs> minuter liksom. eh, Vi hoppar till eh, graffiti. Ja, eh, och det eh, ja men ja, fy. eller fy det är jävla Ja, jag tar bort ifrån en målad konst. För det är. Det är mot dem. Jag ser nå med som en egen kategori. Nej, men det är, är ju samma som graffiti. Nej, inte <laughs> i den här. Okej. Okay. <laughs> får den egen. Skjut att den får en egen. <laughs> jag tycker jag ger några, no ja, men fem. Fem. Fast, alltså, du, du kastar ja. <laughs> ut som som som Okej, okay, fyra, fyra, fyra Men du har ju gett en ett Nej, men fyra. Alltså, ja, men jag fyra Ja, jätterastiskt, men jag tycker. Det är max. Nej, men ska säga varför. Alltså är det... det fyra eller fyra. Fyra. Yeah. Det är fyra. Det är viktigt att eh. statistiken... Ja, men det, det, oftast är ju, det kan ju vara jättesnyggt. Ja, graffiti och klotter, är det samma eller? Nej, nej, nej, nej det är det en klart, annan. Ja, den tillhör graffitikulturen också. Ja, kulturen, men inte konst. Egentligen, egentligen kanske graffitti då, det här, när det hänger ihop att man inte riktigt, man inte riktigt egentligen får måla där då. Att det är det som gör att den får fyra. Att det retar etablissemanget liksom. Det, det gillar du? Ja, det gillar jag verkligen. Den de, de sticker ja, verkligen att det ska så här så här ska det inte se ut. Ja, jo, det ska äh, det. Jag, den får jag, jag jag jag ger den en, en Aha. Jag tycker att graffiti är, är, är alltså, mm. låg konstnärliga ambitioner. <laughs> jag, ja, jag känner mig väldigt. Ja, du blir en liten klam. Det är oförståeligt. Men ja, ja. jag tycker att det är väldigt sällan sett ett graffiti-konstverk som jag känner så här: du, har, du är någonting på spåren här. Utan jag känner ofta att det här är någon som är kanske lite skicklig, men det är. Banksy? Inte det är lite ja, skräp. Skräp. Skräp. <laughs> släng rubbet. Ja. Det som ändrar mig gillar är att det finns ute i skogmark så alltså det finns ute ja. i samhället det tycker ja, jag i ja. offentliga rummet. Men är, då finns det heller en staty. <laughs> <laughs> Royalisten har talat. Ja, <laughs> Fint. Vi vi hoppar ja. till eh, eh, the spoken word. Alltså, jag har in här. Noll. Noll. Jag har aldrig, till denna dag, inte någon gång blivit det minsta berörd, eh, intresserad, eh, utmanad eller upphetsad på något sätt kring ett spoken word. Alltså, det är ingenting. Det är ingenting. I men okej. Okay. Jag ger det Jag ger det tre för att och jag inte heller någon blivit särskilt berörd av det sättet, utan mer sär vad håller de på med. Typ så. Men jag tror att jag kommer kunna bli det. Det är så plåntid. Ja. Ja. Vidtänkt och. Ja. ja, men jag tror, jag tror, ju för att, eh, jag tror det. Det tror jag. Det var en väldigt stor. Du är storsin, jag är ganska smalsin. Ah, vi Men det är bra, det är bra. Mm. bra mm. Det är bra att ha lite olika titlar. Du är inte bara royalist utan småsina ja, också. Ja, småsina royalister. <laughs> Men jag tänker på han, Bruno K. Du får Han är singel så att det bara Bruno Öjer, mm. ni vet, ni känner till. Bruno mm. K. Öjer, ni känner till. Ja. Han är ju, kanske inte spoken word då, alltså, man, Men han är ju mer poet. Men han är ju, är ju lite spoken word. Och han är ju, där kan man snacka om att bli berörd. Han, han är ju briljant. Ja, ja. Han verkligen. Jo, ja. Och han är ju jag gammal jag nu, med, ja. liksom. Så jag, tänker, jag tror jag tror ändå att den... den, den är ju lite ny liksom. Är inte det? Den är inte så himla gammal. Ja, ja, ja. Och så är det, det är lite så här, man får ju direkt en bild av vem det är i den här konstiga, de pratar alltid skonska, liksom. Någon så semirytmisk mm. historia som jag faktiskt inte riktigt ser alltså gå antingen, poesi eller musik, jag vet inte. Ja, nej, nästa bra. Men jag mm. tycker att det är ett eget ämne vi kan ta upp någon gång. Varför mm. pratar varför läser man po poesi så som man gör? Kanske är hit någon. Ja, det vore kul. Mm -hmm, Söka jag, jag läsa. Mm. Ja, men, äh, dörren Smakar det? fylligt en dog. Ja, det är det där. Ja. Ja. Ja. Men, men jag tänker att det kommer utvecklas bort från det. För det där är liksom en barnsjukdom. Ja, Aha, man... Är det inte det enda den har i och för sig? För om det inte har det, då är det ju poesi. Om ja, det inte ja, har det här kanske. rytmiska... Liksom, eh, men det är väl ändå akkompanjerat av musik. Det borde lite var lite. Ja men det är inte att man har lite politiskt budskap också. Det kanske poesi har, men det har ju inte alls alltid. Vi studerade vårt innehåll. Vi utbildade. Vi visste inte vad det här cosplay var. Ja, herregud. Det har hänt mycket. Jag ska vi upp det. cosplay. Cosplay. Hur många har vi? Vi har jättebra. Okej, vi får dra på det här. Vi hoppar till musik. Som konstform. Jo ja, men fem. Fem. fem. Som man är tråkigt, men, nej, men det, det är säger tråkigt men jag förstår. Men det talar ju rakt, rakt, rakt in rakt. i själen. Ja, det är, är konstens konst. Ja, mm. Bra. Teater. Åh oh, ett. <skratt> <skratt> ja som teaterskola. Nej, ja, ni nej, kan nej, ansöka nej, när ni vill. En av huvudlärarna ger <skratt> konstformen en etta. Nej men, nej men det här blir faktiskt intressant ja vad, vad säger du Jens? Nej men jag, jag förstår din etta jag förstår mm. var den kommer ifrån. Jag säger ändå jag säger fyra mm. och, och jag skulle vilja säga fem. men det är samma sak som jag, jag, vad jag tror gör att det blir en etta för mm. dig och att det inte blir en femma för mig. Mm. Alltså det finns ju enormt alldeles för mycket helt värdelöst mm. teater. Mm. Men det ska inte konstformen teater bli tycker jag för att när den är som den bör vara när det som den ska vara. När det mötet mellan scenesalong slår an, då är det så bra som det kan bli. Då får jag erektion där. Mm, och det vill det. jag har ha. Jag såg en himna fin fram till du sa det. Ja, ja, lite spoken word. Det är lite min grej. Jag sa, sa <laughs> ett sådär, men jag tycker inte det. För jag får ju nu när du pratar så snigga så här: Det är så himla himnakult det, det här gestaltandet när, när någon annan gestaltar något. Och för mig kan det vara nästan vad som helst att gestalta en, en hylla kan jag vara lika imponerad som inställda människor. Liksom. Men det där inställda är är väldigt. Det är ja. ja det. Ja men det är ju det, det är underbart. Det är magi på och det, det finns så mycket som att göra där. Och jag, herregud, jag undervisar mm. i teater så jag ja. måste stjäta det, annars skulle jag få sluta. Jag har inte haft ja. intag i teater här i. Ah ha ja, typ det en egen Eller det är med ja, i det är med teater, ja. här. Nej men jag, såg, jag jag jag jag säger fyra. Ja, du säger fyra. Fångar till en fyra. Ja men jag sa fyra. Ett bara för att. Jag sa något. Mm, fem. Mm. Mm. Film och tv? <ködler> fem. fem. Ja, alltså faktum är att det är ett fantastiskt medie. Det känns ju väldigt konstigt att ge det mer än teater. För egentligen tycker jag ju eller jag tycker ju generellt sett mer om, om, om film och tv. Men det handlar nog mer om att jag behöver, jag behöver investera så otroligt mycket mindre ja mm. alltså, en människa som jag som är som har sin, som sin livsmål att, att sitta bekvämt till exempel mm. Mm. bara sån mm. ja, så. jag ja, ju i min fotografera mm. ja. och då kan jag lida ja. igenom nästan vad fan vilka skit som helst mm. och så kan jag ta bort det när jag vill så att, när jag säger fyra då för att det, det det känns sjukt att det ska gå över men jag till fråga, det. När du, för en stor följd att slippa investera känslor ju Eh, eller är hela men alltså allt men det mm. går det att bli lika berörd då. Är inte en del av. Jo jo, det, nej, så... men då rätt investeringen eh, ger ju en payoff liksom lika, likadant. Mm. Jag skulle säga att nej, alltså jag har ju aldrig blivit så berörd av en film som jag har blivit av en pjäs. Har inte det? Nej, det har jag alltså jag såg den som jag, men, alltså det är berör på olika sätt men man pratar så emotionell mm. och som gick emotionellt rakt in. När jag var, såg räddad. Det var i Borås. Jag var helt knäckt efteråt. Mm. Jag, jag var tvungen att sitta i en halvtimme och bara gråta och gråta. Jag var helt, helt förstörd. Det liksom. var, var så fruktansvärt bra. och Det har jag såklart upplevt med film också. Men det är ett annat, det är ett annat berättande också. Jag tycker det är lite oskyst att klumpa ihop film och tv ibland. Alltså, då pratar vi dramatik här. Ja, men nu får liksom... Inte så här så ska det äh... låta. Nah, ja, men film och det... tv dramatik, tänker jag. Ja, mm. ja. Nej, men då är det okej. Okay. Jo, det är ju ändå <skratt> ett rapport. <-hop> liksom. Nej. <skratt> det är ändå <skratt> fantastiskt vad man kan göra där. Ja, men precis, för Ta det är det jag, jag tänker man kan... <skratt> <skratt> först, först gör de vädret, och sen klipper de direkt. Och så är vi i libanan <skratt> <skratt> ja, ja, men jag tänker mer, mer på film. Då tycker jag också så, där, hur man kan liksom, med kameran sådär göra uh, titeln... <skratt> Ja, vilken hög nivå vi är på den här. De, de, de, de, de filmar med kameran. Och, nej, men, nej men sådär. Och så, så filmar de. Ja, <laughs> Okej, okay, vi hoppar till nästa, ja, ja, få nästa, nästa grottmålningar. Ja, <laughs> va? Ja men det är så <laughs> likad lever och är på väg och själv. Du. Men vi har nu vi, vi fyra, fyra Fyra Fan, kan du på Hur kan grottmålningar på fyra? Vad har du fått för behållning av grottmålningar någon gång? Ja men jag har egentligen fått behållning Bara för att min syras man har forskat i det lite Så han har berättat väldigt mycket spännande om det, Aha, okay. så, det, är det. så det är kanske inte är så mycket konst Med berättelsen om grottmålningar I mean, a, a, Ja faktiskt och hur ja. det upptäcktes Nej ett, en etta Ja Sträck, jag har ingen, upp, jag har ingen uppfattning något så nej, gör jag, nej men jag har ingen uppfattning jag kan, mm. inte, jag kan inte uttala mig Cosplay Alltså jag fattar Det fortfarande inte detta men jag, tror att... jag tittade ju på dokumentären ja. på SVT för det bara, Jag vill förstå min, min samtid mm. eh, Och det här är ju någonting som är väldigt hett Bland ungdomar och, och andra också för och, men, men jag satt och tittade här, bara Jag förstår fortfarande inte det här är nicklar ut det och så livean är lite. Alltså man, man man ska vara men egentligen är så här jag har ingenting emot Hernandez kod det är ju det, det vi gör men det här är liksom på den mest basala nivå. Men spelar de spelar de karaktären eller är det, det var är det på maskerad nivå? Ah, alltså maskerad förstår, och Ja, då ah, ah. gör ju oftast en liten grej ah. ur kanske någon liten scen eller ur TV-spel då. Ah. Ah. Gör, gör. E, e, men de gör är det så här, klockan 15.30 kör jag min lilla grej. Och ja. sen 15.35 ja. så kör Selma mm. från konsumenten eh, ja, när hon friges för mig. Ja, fri ja jag, jag, alltså den här konstform eh, noll, jag upplever att det här är mer det, det är en hobby, det är en intresse. Mm, mm, mm. De träffas och de, de bygger på dem tillsammans så man kan dela med sig. Det är som att stick jag, ja, jag tycker lite som att det är som min miniatyrsamling. Ja, att, att det, det, det fantastiska med det, det är så, typ, den här pennan som inte ni ser nu. Men det är en vanlig penna. Men om jag får den här pennan fast pytteliten. Exakt den här pennan fast pytteliten. Då blir jag jätteglad. Mm. Och, och det här cosplayverket var att man liksom ska ha så här väldigt exakta dräkter. Mm. Och jobbat väldigt mycket med håret och allt. Så man ser, man ser precis ut som den här dataspels... Mm. Eller det enda vet om, om... Typ så har äh, till Super Mario ja. Bros. Och som har han gjort det jättebra. Ja, och så och ser det, man det, ut precis det, Håkan så Håkan Det är Håkan ah. Juholt. Det enda jag vet om det här. Han har klädd ut sig till... Ja, han cosplay. åkte på ett cosplayläge. Ja. ja, och tog på sig en Mario-hatt. Vilket ju är briljant. Mm. För att, äh, det var det enda jag behövde göra. Ja, <laughs> ja det, är, det är kanske inte konst då. För jag tycker inte min miniatyr... Min miniatyrsamling är inte konst liksom. Ja, men jag vill ha mm. betyg på cosplay. Ett. Ett. Så. Då vi, ja. kan vi gå till miniatyrer? Vad tycker du om miniatyrer? Ja, det, det är ingen konstform då. Nej. Förutom det här är han den här engelsmannen, alltså hur de här små. Förutom han. Såg ni det? Vi har pratat om nu, det. Va? Nej, men han, han, han gör så liten konst. att Han jobbar i material som hudceller och hår, hårstrån. Och han, han liksom, det, kan ta fler, det kan ta upp till sex månader att göra ett konstverk. Och när de var där och filmade honom så sa, han sitter ju med en här förstorings, eller vad heter det, mikroskop och jobbar liksom. Och då, han jobbar mellan pulslagen och han kan inte andas när han jobbar. När han bygger upp de här. Och då när han när de var där och filmade honom så råkade han ju andas in i konstverket. Och då bara nej. Tre månader, tre månader <laughs> heter det hela det. Men det ju måste det vara konstigt. Det är ju femma ja, men, från. Ja men han jag han det är, är ju han är min yturkonstare och han är blivit adlad av drottning drottningen i England och ja. och han han gör så om ni drösslar med ad Oh, oh, oh, för, då, då, när man ska gå titta på hans konst han har ju så här konstutställningar då, då är det bara sån här mikroskop eh, får man titta in i dem, för man kan inte se dem med blått ögat det går inte att se dem, för de är så små och då var ett konstverk till exempel man tänker sig, en minstabilista synålen, det lilla lilla hålet där man för tråden i det så var det typ åtta stycken pyttesmå kameler, exakta små kameler som stod på rad poesi I, fyra, fyra. <här> alltså jag, jag Älskar ju text, men jag mm. trivs bäst när den är i form av antingen dramatik eller musik. Ja. Så att poesi för mig en kom får en två. två. Men jag tycker att. Ja. Ja, och då är det någon ja. romanformen så mm. att Eller en novell. Men... Ja, det, det är mycket, det, tre. Den, ja, den är bra. Men jag har så svårt att läsa för jag blir så himla sömnig. Mm. Så tre. också. Mm. <laughs> men det är ju det ja. måste man ja. äh, alltså hända ja. även om jag tycker att det är bra så det, det är ja, ja men det är hur hur precis hur upplever man det mm. så liksom? ja. ja vad kommer nu nu kommer dans ja, fem Oj. fem femma helt klart jag, jag är glad att den kom också dans är, det, det är väldigt starkt ah ja, starkt <laughs> det är väldigt starkt fyra fyra vi jag ville ändå prata jag lite om dans Jag att musik vann, dans kom två ja, det känns ju fel nu när jag ser det här. det är helt sjukt att... men hur gick det för, för teater? hur gick det för teater? Eh, teater fick 4-4, 8 dans fick 9 musiken ja, jag, fick 10 sänk min 93 på dans, jag tycker ju mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer om teater men jag, men jag har en väldigt, väldigt respekt för dans, mm. men hur snarare det är det som det handlar om? Vi kan, publicera, vi kan publicera den här listan helt ja. enkelt Så får vi ju räkna Se hur mycket, vi mycket oss. bättre. Ja. Kanske någon konstform vi har missat också Keramik Så, Det är jättemånga vi har missat ja, det, det är ju det. Men det får väl ja, det ja. Är jag, vi leva med Jag drog till med, jag hade bara bestämt ämnet Inte formerna Men jag drog med grottmålningar i ja. det här oh, Taborito i barabam Taborito, tamborito Taborito i barababa. Nej men en sak som kan Nämnas och talas om lite Det är, det är singellivet mm. Tycker jag För sen ett drygt År tillbaka i maj förra året så, så gick jag och blev det Singellivet är, ett... är det så kort? Ja, det, ja maj förra året mm. Mm. Känns det längre? Ja det är en stor grej Nej men jag ska inte gå in i detalj Kring det men jag kan säga Att Livet är ju rätt annorlunda. Mm. Såklart. Mm. Eh, och det är kanske också det jag ville. Mm. När jag sökte mig till det här andra livet. Att, men vad kan jag säga om detta? Att vara singel idag. I Göteborg. För mig. <laughs> du är den enda som den enda. Jag som man är Jag känner att jag inte blir bekväm med att tala för andra singlar. För att jag tror inte att det, att det är så här. Men det är kanske säkert många som känner igen sig. Eh, 30 år. Jag är 30 nu. Och... Det är, det är inte alltid det lättaste skulle jag säga. Man, man är i många sammanhang avvikande. Mm. Och det kan vara, man kan vara mer eller mindre liksom sugen på att försvara det. För det är något jag upplever väldigt mycket att man, man får hela tiden utvärdera sin tillvaro. Vare sig man vill eller inte, mm. så får man göra det. För att man tvingas till det genom att folk, när man pratar om sitt civilstånd, så kommer det ofta som en automatisk fråga så här, man är singel så här, men, ja, hur är hur är det, trivs du med det mm. eller ja hur är det och eh, vilket inte gör om någon säger så här. Ja, men är du gift ja jag är gift ja, trist ja, Trivs du men det är jag, jag brukar göra det jag brukar säga är du ja. med att vara gift för att, Oj, jag tycker att det är mycket mer intressant ja, än att faktiskt för att, där har man faktiskt något specifikt att prata om men det är ju mycket det här med liksom att man hela tiden utvärderar sitt liv och säger: Men vi, sin tillvaro. Vill jag, hur vill jag ha det? Och, och Jag kan säga så här: Det här är vad jag, vad jag känner. Ifall jag inte hade Olle och Anders och vårt eh, umgänge i sådana vi träffas ju så ofta för att vi jobbar ju tillsammans. Mm. Eh, och de har ju flickvänner bara två eh, som de säkert tycker jätte, jättemycket om. Men vi har ju mycket, vi har en egen gemenskap som mm. vi åker iväg och gör grejer med som uppehåller mig. Men ifall den relationen bara var så här, vi polar polare, vi, vi ses när vi, vi hittar på grejer som man gör med vanliga vänner så att säga. Då hade jag nog inte varit single idag. Nej. Jag hade nog känt att jag, jag pallar inte. Nej, just det, det här. Är... Jag pallar inte vara själv så mycket. För att normen är så stark eller? Ja, jag, jag, jag, vill, inte, jag, jag vill inte vara ensam. Nej, det filmar inte. Så mycket som jag hade behövt vara då. Mm. Eller en gäst hos en annan Aj, precis. För det här känner något som säkert alla singlar känner igen. Att när man kommer hem till... Som nu. Ja, ja. nu, nu, nu. Ni är ju... Här sitter Jan och Frida är ju faktiskt ett par. Mm. Jag känner det ju inte så himla starkt med er. Nej, det är bra. Men ändå, det gör jag mm. till, till mycket. Ni har ett barn tillsammans. Det är en enhet. Ni pratar om det här barnet. Och det här barnets väl och ve mm. i, i första rummet ja. och där sitter man som en, en gäst du är ju gudfar jag är gudfar för vissa ja, men likt, lite slavigt utdelat men ändå i efterhand ja. superbra ja, var, bra inte val. Bra val. jag har häng med och det gästskapet kan man ibland känna det var inte närvarande när man var single, när Nej. man var till exempel 22. Mm. För då var det så många som var, allas liv var i, i, i, i formering. I Och det var så liksom. många som var singlar. Mm. Uh, nu är det inte så. Folk är i sina enheter. Mm. Och min enhet består av bara mig. Men jag tycker så här när du säger det också. För som inte jag är singel då så känner jag också så här, ja oh, vad skönt. Och tänker du också ibland, John? Eller jo, det, det är klart att det finns en ja, lockelse finns en... med så här, friheten av att inte behöva um... Bara jag, liksom. Ja, men så här, fråga jag tänkte på lördag om man skulle ha sugen på att kolla på Arsenal. Nej men det är inget problem. Absolut, nej men för fan är klart. Vi kör middag. Jag har en annan grej apropå temat. En av saker, en liten nedslag i svingelivet som jag är väldigt, väldigt trött på. I just kontakten med den, den, den, den, liksom den sexuella, den romantiska kontakten. Mm. Det finns det här, någonting som jag upplever som extremt mossigt. En bild som ändå, oh vad jag märker mycket, den lever kvar nu när man har den här typen. Man träffar nya människor, man går på dejt och sådär liksom. Det här, du ska förtjäna det tänket. Aha. Det är alltså idén om den apropå manligt och kvinnlig sexualitet. Mm. Som här, att Det finns en bild. Att okay, man... ja, du igen ska förtjäna. Jag ska förtjäna att, att, förtjäna att, det. att få. Mm. Penetrera. Mm, är det någon, <skratt> ja, i någon mening. Ja, nej, men alltså, att, äh, även om det inte är så, behöver vi vara så specifikt just det. Men att liksom få som inträde till, den till din intimitet mm. är någonting som jag, i och med att jag är man, ska jobba för. Ja, är det är någonting som jag ska mm. få. Mm. Kvinnan har det att ge ifrån sig mm. eller inte. Och, och ska med fördel hålla på detta. Eh, man ska inte ge bort mjölken gratis, tänket mm. Uh, och jag tror att det är väldigt många som, som skulle jag säga det till dem som, ingen, som verkligen inte skulle skriva under på det. Bara en Gunnar är vidrigt. men det ligger i själen. Ja, ja, det det blir lätt en tonen? Ja. Men sen säger att hm, ja, det skulle du vilja va? Mm. Uh, så här, mm. du skulle vilja det. Eller, ja, du vill väl det? Eller varför kan, varför kan det inte vara så att det är du som, som, som, som ska förtjäna mig? Uh, och det kan jag bli mm. vansinnigt trött på. Och jag har blivit mer och mer intolerant mot det att jag, och det är väl en risk att jag, att jag blir så här svår att ha att göra med eh. Vad hur artat så jag det? Såna, jag kan, såna, jag kan, jag kan bara så vara kommer det upp kommer det upp någonting, ett som ett, ett hinder så här, att, mm. aha, nej jag vet inte någon kanske säger då, då ska du följa det Då ska du göra du ska göra det du vill göra inte annat hej då A det är mycket bättre egentligen men bra. då bryter man ju spelreglerna ja, och då, blir det då blir folk, så här. kan folk bli väldigt mm. det är kanske man kastar bort någonting som är fint och som skulle mm. kunna bli bra mm. och så blir, kan folk väldigt perplexa så här. Men, nej, men jag menar ju inte nej. men jag blir blivit helt rabiat mm. för det där kan inte jag kan, jag nej, men jag kan jag tänka mig att man dejtar så här mycket liksom, att man orkar med det för det är det här spelet liksom ja. men det är väl också så här att hon inte ska hon kan ju inte bara liksom, ge från sig det där då som inte finns liksom för då är ju en hora liksom. Ja men det, det tänket ligger kvar längre än vad man tror. Ja, det. Är det. Mm. Och ja. det är någonting jag har fått upp ögonen för väldigt mm. eh, mycket på sista tiden liksom. Mm. Eh, och jag eh, går inte med på det. Nej bra, jag inte det. Men jag kan förstå att det blir lite ja, när man ändrar på spelreglerna liksom. Ja, det kan vara problematiskt ja. Det kan det verkligen vara. Men någon måste börja. <laughs> men eh, ja, men jag, det kommer komma fler en, tankar. Mm. En avslutande grej. Jag har ju det här med Facebook Memories. Ja, det är, det är roligt. Det kommer en massa gamla ja. grejer som mm. man kan titta på. Och jag har, jag har sett och studerat. Och speciellt med er två. Det är svårare att säga om sig själv. Men vad snyggare ni har blivit. Mm. Mm. Jag, jag håller med. Ja. Jag, jag, jag skulle vilja säga om det om mig själv också. För att om jag tittar på bilden men det är har tio du år sedan. och nu så ska jag få mm. dra mig nu. Det är det mycket mer distingerad säger man så. Ja, ja, det, kan man göra. Ja, det mm. ser man. Ja, men man. Man växer in i sitt ansikte, liksom. Ja. Och sen faller man ur det. Ja. Faller, faller ner. Liksom. För jag tänker ja. nu på den här bilden från Österlen. Ja, den där. <laughs> <På Jens. ja. laughs> det här stora ansikten. Det ja, ja. bara ett stort. Så mycket så vi måste är. lägga ut här till folk som ni ska börja titta ja. på. Det bästa är att man lyssnar på det här programmet när man har Facebook-sidan uppe och ja. kan scrolla. Ja. Ja, den, är, den är inte så smickrande. Nej, men det är den här när det bara i ansiktet, liksom, mm. mitten av. Det ser ut lite som en Pacman i dig. För du är oerhört mycket snyggare nu än då. Mm, än då. verkligen. Du var ju populär då också. <skratt> Jag var ju mode redan då. Ja, ja jo, jo, nej, men man vet ju inte bättre. Eller man vet ju bara det som är. Ja. Äh, <skratt> och folk visste inte vad de skulle kunna få om fem år. <skratt> <skratt> sen väntar ju de, de, de, tog, de tog skrapet. Jag i väntar era. utan om han kommer här nu om fem år. Så det var det var första aftonpasten på två och ett halvt år. Ja. Nu är det över. För den här gången visst? Vi hörs super igen. Det gör vi. Jag jag. Ja. Lev och må väl. Ja. Ja. Eller dra hemma vad ni vill. Hej då. Hej då. Tamborito ibaramam. Tamborito tamborito. Tamborito ibaramam. Det var